Dan para ulama telah menyebut <coughs> nikmat itu terbagi kepada dua. Pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. <coughs> Semua nikmat ini wajib kita syukuri dan tanda berterima tapi kata Imam ataupun Ashraf Abu Syamah Guru kepada Imam Nawawi wabarakatuh Taala, dia kata di antara nikmatul ijaz yang paling patut kita syukuri ialah <laughs> nikmat ijaz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> nikmat kejadian nikmat Allah taala wujudkan makhluk ini wujudkan kita adakan kita ini satu nikmat daripada Allah SWT ta tapi kita kena ingat nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri kepada Allah ialah nikmat Allah taala mewujudkan menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan, tanpa baginda Nabi SAW Kita ni siapa? Kita ni siapa? Dan begitulah sebenarnya Ada orang kadang-kadang meringankan dan meremehkan sambutan Maidul Rasul SAW Sedangkan sebenarnya semua sambutan Apa sahaja majlis Sambutan kalau tidak bermula dengan kelahiran Nabi SAW, apa makna sambutan-sambutan yang lain? Betul tak? Kalau kita nak sambut maha hijrah lebih besar daripada sambutan mahaidur Rasul, bagaimana boleh berlaku hijrah Nabi tanpa kelahiran Nabi SAW? Kalau kita nak sambut hari jadi kita lebih besar daripada hari jadi Nabi, bagaimana kita boleh menerima agama Islam tanpa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak sambut besar-besaran Isra wal Mi'raj, bagaimana berlaku Isra wal Mi'raj kalau mana Nabi kita tidak dilahirkan? Semuanya bermula dengan Maulidur Rasul sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ada orang sanggup ibkanlah daripada kegetah dengan rasa maydora Allah kamu sila kenapa perbetulkan keadaan ini kerana menunjukkan kecintaan kepada nabi SAW itu hanya Allah taala yang dapat menilai pahalanya kita tak boleh nilai tuan-tuan lebih besar pahalanya daripada kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita lebih besar pahalanya daripada kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain Begitulah nilai eh, Besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah kitab eh, saya jumpa Saya tengok eh, kisah yang berlaku pada Bani Israel Seorang umat Nabi Musa alaihi salam Dia ni buat maksiat 100 tahun Buat maksiat 100 tahun tak buat baik hmm. Ada dah. Maka masyarakat semua pulau dia Masyarakat tak suka pada dia Benci pada dia Bila ditakdaikan dia mati orang limpak dia telengok sampah banyak dia langsung tidak dipedulikan tak diurus Limpak longok sampah jahat sangat depa kata seolah-olah sama taraf dengan sampah busuklah kita tu jahat-jahat kita pun tak entak tak entak orang limpa ni kira jahat sungguh tetapi Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihisalam wahai Musa dia ambil mayat ni orang lempak lewat sampah tu. Kamu mandikan dia, semayangkan dia, tanamkan dia. Nabi Musa bertanya kenapa ya Allah? Kerana orang ini walaupun jahat, walaupun maksiat. Ini cerita dengan ambil contoh. <tuh> Tapi satu hari dia melihat dalam kitab Tawrah. Kitab Nabi Musa. Dia nampak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cium, Ambil, ambil nama tu cium. Dia tertak, dia apa mata dia? Kemudian dia berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia Pada nama Nabi Muhammad, Nabi yang akan lahir akhir zaman Nabi kita sendiri. Orang umat Nabi Musa yang maksiat 100 tahun. Sayang kepada nabi kita, Nabi kita. Allah Taala kata apa? Misalnya, faghfarat lahu zunubuhu wazawwajtuhu hauraat. Aku ampun seluruh dosa dia, kata Allah Taala dan aku kawinkan dia dengan bidadari syurga. masya Kelebihan cinta Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan, kita ada hubungan yang sangat rapat dengan Nabi kita s.a.w. Sejak baginda di dalam perut ibu dia lagi. <coughs> kita dah ada hubungan yang sangat rapat dengan Nabi s.a.w. Sejak kelahiran baginda. Lagi. <coughs> ini saya nak baca Quran, ini saya pinjam ke dokter ini. <coughs> bagaimana sebenarnya sambutan hari lahir ini ucapkan sambutan hari lahir ini adalah Quran benda dengan kita tak ada kan tengtang buka surah maryam ayat 15 iaitu yang pertama A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Was-sam'u 'alayhi yawma yulda wa yanama wa yaqtu wa yawma yub'athun hayya. Ni Allah Ta'ala kata Selamat salamun tu selamat la kita terjemah terjemahlah macam mana pun. Selamat ataupun salam sudah terke atasnya di hari lahirnya. Ha? Selamat di hari lahirnya. Ini Allah Taala sebut kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan selamat di hari matinya dan di hari dia dibangkitkan besok hidup di hari akhirat. Tuhan ucap selamat di hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan bandingkan, kata para ulama, tidak ada mu'jizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mana-mana Nabi yang tidak ada pada Nabi kita Muhammad SAW Ini istimewanya Nabi kita Apa saja muqtizat yang ada pada Nabi lain Sebenarnya ada pada Nabi kita SAW Ini keistimewaan Nabi kita Kalaulah Allah Ta'ala ucap selamat dia hari lahir Nabi Isa SAW Kenapa Allah Ta'ala tak boleh ucap selamat dia hari lahir Nabi SAW Tentu ya kerana nabi kita adalah nabi yang paling mulia di kalangan nabi-nabi dan mendapat makam kekasih iaitu Habibullah. Itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perompang buka pula ayat. 20 7 28 sampai 33 Orang tanya untuk ah, Siti Maryam. A'udzubillahiminasyaitunirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. <tuh> ya. وَمَا كَانَ قُمْنُكِ مَرِيَّا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَقُولُ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي النَّسْ ولم يجعلني جبالي sabunau ya qawlal haqq allazi fih yantur sallallahu azim mereka bertanya kepada siti maryam ya ukht harun wahai saudari harun ayak kamu bukan seorang yang jahat dan ibu kamu bukan seorang pelacur Bagaimana kamu boleh melahirkan seorang anak tidak Tak dapat Fahasyar <coughs> wassilai Siti Maryam bagi syarakat anak dia Tanya dia Tanya dia Tanya anak saya <laughs> Lalu kata mereka fil Mahdi saliyah. Bagaimana kami nak bagi budak dalam buayan boleh bercakap? <laughs> dia tak nak Tiba-tiba budak dalam buayan itu bercakap Yang ni Nabi Isa AS Apa kata dia? Qala inni Abdullah Aku ni hamba Allah Kata Nabi Isa Waktu dalam buayan, waktu baru lahir Lepas At-tani al al-kitab telah diberi kepada aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan dan telah dilantik akan aku jadi nabi. Waktu kecil waktu lahir Nabi sada kata wa ja'alani nabiyyan. Wa ja'alani mubarak anama kuntu. Allah Taala jadikan aku ini ada keberkatan di mana saja aku pergi. Keberkatan yang sebut ni Nanti saya nak cerita tentang keberkatan Wa awsani bis salati was zakati madum tu hayya Allah Ta'ala wasiatkan aku dengan sembahyang Umat aku kena sembahyang Was zakati kena keluarkan zakat selama mana aku hidup Dan juga Allah Ta'ala wasiat supaya wa didati Berbuat baik dengan ibu bapa aku tapi dia ni dengan mak dia lah kan Nampak tak ada Biwa <tip> lidati dengan mak aku Walami ya'ani jambaran syakira Syakiyah Dan Allah Ta'ala tak jadikan aku jambaran orang yang sombong berlagak Syakiyah orang celaka Wassalamu alayya yawmawulitu Selamat di hari lahirku Kata Siti Kata Nabi Isa AS Selamat di hari lahirku Selamat atas aku Wa yawma amutu dawhari kumati dal hari aku hidup nanti di mekkan zalika aisa maryam itulah nabi aisa anak maryam kata allah taala qaulul haqq kalimah yang benar yang mereka ragukan itu saya nak beritahu tuan-tuan dan puan baca quran ni kena faham anjing Mau kita tahu Kalau Nabi Isa begini Nabi kita lebih lagi tuan-tuan Bukan sahaja Nabi kita Waktu kecil dah jadi Nabi sebenarnya Yang dilantik umat 14 tahun di Rasul itu Yang itu secara resmi saja Hakikatnya sebenarnya Memang daripada kecil Nabi kita tu dah Nabi Dah ada tanda-tanda nubuah dia Nurun nubuah tu Daripada kecil lagi Yahudi pun dah tahu tuan-tuan Yahudi nak bunuh Nabi ni daripada kecil lagi tetapi Allah taala selamatkan dia. Sebab itu jangan anggap kita ini tidak ada hubungan dengan Nabi SAW waktu lahir dan tidak ada faedah menyambut madu Rasul kata sebahagian orang yang dungu. Kerana menyambut madu Rasul ini melahirkan kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rindu pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam macam mana saya nak baca baru pahala lebih. Saya nak baca Nabi kata pahala banyak bukan kerana semayangnya banyak, bukan kerana puasanya banyak, tapi kerana kecintaan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlalu tinggi nonton apa? Tinggi semua. Serta, tersa, tersa, hargai, terkebudai, kau nak? Saya nak berbakat Bila dia kahwinkan anak dia ceritakan Aisyah Dengan Rasulullah Sallallahu SAW Saya nak berbakat Waktu belum Islam Harta dia kalau tak silap berapa puluh ribu dinar Lepas jadi susah Terimaaf lah no? Bukan kita masuk Islam mesti susah Tuhan uji sebahagian orang Jadi susah Bila dia kahwin ni nak bagi ni, nak hantar, bagi pihak saya nak, saya nak bakar ni kepada Rasulullah nak bagi apa ni, tak ada apa kita kalau hantaran mula-mula abang kata 9, jadi 19 kan orang kata ni 9, eh. buat 9 eh. hantar 19, abang sana abang kata nak balas 15 balas 25 kan, betul lah sebab kita ada saya nak bakar nak bagi apa tak ada bagi satu bantai kepada isteri dia Dan dia ambil lah Jubah dia tu Potong ya, buat selimut ya. Bagi kepada cerita yang Anshah nak ambil Bila dia bagi pakaian Dia nak pakai api semayang di masjid. Dia nak pakai apa-apa? Masjid <laughs> Kan? Tak ada dia, misalnya orang baka, dia selalu orang yang sangat rindu pernah nabi. Ni bukan rindu orang sekarang dah, awan sekarang kalau rindu lagi sama lagi ini problem. Nah, ha, yang ni something wrong. Tapi ini rindu pernah nabi ini rindu sebagai seorang kekasih Allah itu saja. Tidak lebih pada itu. Dia tak tengok Rasulullah sari yang tak rindu, senama kah? Jadi. 3 hari tak tengok Rasulullah ni Punya pun ni nak tengok Rasulullah Nak keluar tak boleh, pakaian tak boleh untuk awarat Jauh rindu Rasulullah pula Eh, saya nak berbakat ni lama tak mai Tanya isteri dia Setya Tu Hari mula-mula ni nah, Disatukan dengan Setya Aisyah bila cukup umur Setya Aisyah kata tak boleh main tu, Bagi ke Gebar nak buat selimut kita <laughs> Kan Kain tu dia duk pakai, duk buat selimut dia tu Kain tu dia bagi kita Suruh selimut, dia kisah agak saya takut sejuk Lah, Rasulullah tak Awak boleh kain selimut, dah tak ada Terus saya bagilah, Rasulullah tak kisah pun Kan Aiman pun tak kisah, Rasulullah lagi tak kisah Kan ha. Rasulullah suruh Siti Asyar hantar balik Hantar balik gemak tu Bila sampai gemak tu <laughs> kan Dia dah boleh pakai jumpa Rasulullah tak dan dan dah Tak sempat-sempat dah nak buat pakaian malik Cuma ambil ken gemak tu Tebuk kat tengah tu Tebuk tengah Boleh serulung kepala je Kan Ken gemak panjang Tebuk tengah Boleh serulung kepala Booh Bila booh Ni Jadi macam baju kelawak Tapi baju kelawak tak jahit <Carr attractions> Kan ha. Dia nak buat macam ni dia jahit Dia punya kepak duri kurma tu Ni selit celah tepi ni Selit tepi ni Kan apa? tak sempat-sempat dah Nak jumpa Rasulullah Tak dah rindu dah 3 hari tak jumpa Rasulullah Kita ni orang Beritahu ni nak sambut Rasulullah Nak sambut kelahiran Nabi Dia boleh pergi berkailah Hari ini Dia tak nampak Nabi dia tu siapa Dan jasa Nabi tu kepada dia tu bagaimana Dia tak nampak Kan tak nampak buat sekejap Jadi Bergerakah dia keluar kasut Tak sempat pakai kata para ulama' dalam riwayat Tak sempat dah Kalau aku pakai kasut jadi lambat lagi nak jumpa Rasulullah Dah berapa lama tak tengok Tiga hari katanya Sebelum dia sampai Jibril turun kata. Jumpa Nabi Pakai pakaian yang saya tahu bakal. Pakai tadi pakai begitu Dengan selit duit kurma Jibril turun pakai begitu ya Rasulullah Rasulullah tanya wahai jibril Hari ini kenapa pakai begini <laughs> Kamu tak pernah pakai begini Kata Jibril bukan saya Seorang ya Rasulullah pakai semua malaikat ini Pakai pakaian begini Kenapa? Tanya Rasulullah Kamu sedang nanti sana bakat sedang berlari Datang kepada kamu dengan pakaian begini Kau rindu kepada kamu <tuh> Nangis Rasulullah Tak ditunggu Al-Fatihah akan datang dengan pakaian begini Untuk jumpa kamu Kami terharu dengan perbuatan dia Kerana kasih daripada kamu ya Rasulullah Tuan-tuan, ini sahabat Yang Allah Ta'ala Janjikan surga